Rugăciune pentru taina smereniei cea întru Hristos. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristos, Domna smereniei, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina smereniei tale, în chip de rob ai luat, într-o peșteră te-ai născut, în sărăcie ai trăit. Rușinea ai o Ocări, lovituri, neclănii ai suportat, Ca un miel fără de glas la judecata celor răi ai stat, Crucea păcatelor noastre ai Sfintele taine pentru noi le-ai Pe morți i-ai Neamul omenesc l-ai salvat, cu fără margini, toate tainele ne-ai învățat. În fața Tatălui Ceresc pentru noi, ca o jetvă de răscumpărare, a stat. ne mărturisit și răspunsul cel bun pentru noi, ai da, da, Pentru ca toată deșinția sufletele noastre să te asculte, să te slunghească, să te iubească, te să te slăvească și să-ți mulțumească neîncetat, pentru că cel ce se smerește se va înalța neînvățat. Pe cruce, poruncile legii iubirii le-ai făcut și Sfânta Cruce, ca o poartă la cer, ne-ai Aleluia, Slavă-ți-l Doamne, Iisuse Domnul Domna Smerenie! Te iubim și te rugăm, dar în taina în tale, în ca să suportăm fără tulburare toată o cară, toate loviturile, toate îngrijorările. Să ne rugăm pentru cei prin care iubim aceste în de și lobituri. Să respingem toate cinstirile, laudele, toată slava de șapte. Toată iubirea de stăpânire ascunsă în de pierdutoare de suflet, încât să nu socotim că am dobândit vreo virtute, că suntem buni, uvioși, plini de fapte bune. Ne-a învățat să nu neglijăm postul, privilegierea, nevoințele, rugăciunea, ci să spărim în ele, să fim ispusiți în tăierea tuturor poftelor în lucrarea faptelor sfinte, fiindcă negligențele mici aduc toate de cele mari. Aleluia, slavă Doamne Iisus Existoasie, Domn al Smereniei, Te iubim și Te rugăm, dăruieştinele taina Smereniei Tale, care aduce plângerea pocăinţei adevărate. Dă-ne tăcerea cea plină de înțelepciune. Ca să îi ajutăm pe toți cei din jurul nostru, rude, prieteni, cunoștințe, vii și adormiți, prin slujbe, vitulii, parastase, danii, să i răscumpărăm prin faptele noastre din rostrâne, să ne pregătim ca să suferim pentru ei dispite, încercări, necazuri, chinuri și uneori chiar mari fiindcă sunt spre mântuire în de Săvășire și în Fiect, pentru că în toată vremea și în tot locul să facem voia Ta, să lucrăm pentru slavă Ta, să-ți mulțumim întotdeauna pentru că trectele smereniei cele într tine să le putem urca și la sfârșitul vieții noastre, Îngerii Tăi să ne aducă în să cunoaștem adevărul tău, că prins mereu în asta, la tine ne vom mânca.